Ah, okej, okay. vi kör, vi kör, kör. okej. Okay. Ah, Fyra, tre, tre, två, två ett. I <laughs> du kan inte vara så. Oh. Okej. Okay. Nu får du. Okej. Okay. Fyra, tre, tre, två, ett. ett. Ida, Johan, Johan, Ida Jo, eh, hej, det är ju jag som är Johan Och jag är ju Ida Vad har du på dig? Jag har eh, kläder faktiskt, ovanligt ah. nog <laughs> Det är väldigt spännande, jag tänkte att jag skulle säga att jag har som vanligt inga kläder på mig Men jag har värsta myskostymen på mig i form av eh, någon slags hoodie och eh, mjukbyxor. Mm, mm, Skälla? Mm. Ja, det var lite anledningen till att jag tog upp det. För att jag har faktiskt också för ovanlighetens skull rätt mycket kläder på mig för att vara jag. Vad ja, fan, Jag har till och med skjorta och slips på mig faktiskt. till För ovanlighetens skull. Eller nej, det är inte så ovanligt. Det är inte jätteovanligt att jag har det. Men det är ovanligt att jag har den här poddar. Faktiskt. Ja. Annars så är ju fint ett koncept- Ja, det är det ju. Mm. Det, det är det ju verkligen. Är det därför du är uppklädd? Nej, mjölken tog slut och jag gick till affären och tänkte då tänkte jag att jag kunde ta på mig kläder. Och då åkte slipsen på och bara farten. Jag ser redan nu att det finns grejer då som jag, jag inte riktigt kommer ihåg vad det var jag ville ha sagt med det. Och det var ju synd. Nej, men. Men det är ju det än vanligt. Det är ju bra. Det är, bra. Ja. Det är, är kul att, Ja, förlåt. Ja. Fan vi pratar i munnen på varandra idag. Jag känner det också. Vi är vad helt är frågan? synk. Vi är helt oh. synk. Jag vet inte. Nej. Vad ville du säga? Det har jag redan glömt bort. Jaha. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, Jo, jag var ute och sprang här om, här om leden och... I, i spåret då och sen så såg jag att det var en människa då som ja det blev lite trångt i spåret som hon gick framför hon hade hund med sig ah ja. mm. och jag, jag vill inte skrämma henne. För blir hon rädd så kanske hunden också blir rädd. Hunden ja, hade ganska långt koppel. Mm -hmm. Nu såg jag att det var en, en sån här flat-coated retriever och det är väl inte direkt den farligaste blodhunden på planeten. Men det är mm. dumt att skrämma, skrämmas i alla fall. Så jag yeah. sa till N några meter bakom sådär att ja, jag kommer på din vänstra sida för jag såg att hon var lite så att hon gick lite mm. ja, över hela spåret så jag tänkte, ja. jag ser till i alla fall att jag var går jag här nu mm. ja, och sen så tänker jag att då får hon gärna dra in hunden så att hunden håller allt, allt håller sig på sin sida så slipper jag snava över kopplet ja, visst. det var bara det att jag skrämde ju livet ur den här stackars människan <laughs> Och eh, det, det gick ju precis inte alls som jag hade tänkt mig. Slatt Coated Retriever springer fram till mig och är jätteglad naturligtvis. Wow, en människa. Oh. Så jag var ju tvungen att stanna och hälsa naturligtvis på hunden. Mm -hmm. Så vände jag mig om då. Så säger jag, ja, jag antar att du säger, ja du trodde väl att du var själv i spåret. Så här. Och hon bara, nej, nej. Jag pratar med min mamma här. Oh, okay. Och det, det, kunde, det kunde inte jag veta. Nej. Och jag menar, naturligtvis veta så gjorde hon, gjorde hon ju det. Vi var... Oh. Jag tror att det här var ganska så exakt halvvägs på milen ute i, i Vilsta. Mm. Eh, och det är, ju, ja, det är ju en bit ute i skogen i alla fall. Och går man och pratar i telefon så kanske man inte har den mindfulnessen då i sådana fall. Mm. Jag tänker inte så mycket mer på det, för då tänker jag att då ska inte jag störa mera. Det vill jag inte göra. Det känns Nej. som att den, mamman i andra änden har säkert panik över att de tror att dottern eh, hennes håller på att bli attackerad av någon eh, ninja gubbe som är ute och springer. Eller hur, ja. Mm -hmm. Så jag tänker så här: jag skiter det här nu, så nu springer jag vidare. Ja. Det som jag bara kommer att tänka på sen under resten av löpturen är ju att jag, jag måste liksom framstått som, som en sån jävla tjurig gubbe <laughs> när, man, när jag tänker efter. flytta på så jag kommer fram! Precis. Mm -hmm. Först sa jag, jag kommer på din vänstra sida. Tror du att du sker i spåret eller? Men det var ju inte alls så jag menade. Nej. Men jag insåg ju det att jag hade vid den här tidpunkten. Då har jag cirka 8-9 km i kroppen. Ah, så att ja. jag är ju inte jättefräsch. Liksom, sådär. Jag är ganska svettig och, och, och seg och jag har sprungit en stund. Mm. Så att jag kan tänka mig att mitt ansiktsuttryck var snarare det här killer face du vet mm. man har. När, när Thomas Wasberg har eller, eller Gunde Svan eller någon sån här. Ja men det är för runt. Man någon, ja men du vet man, du vet, man är helt ah, ah, ah, så mm. Men ändå så ja nu jävla ska jag kämpa. Mm. Så det har jag. Och jag har väl kanske inte då riktigt eh, flås nog- att modulera den här repliken som jag säger- mm. på ett sådant särskilt Nej. trevligt sätt. Mm. Eh, eller det låter i alla fall inte trevligt. Alla intentioner är det. Jag borde mm. ju naturligtvis ha valt några andra ord. Oj, det, så tokigt det blev. Eller vad fan det, jag kunde nog ha sagt. Ja, ja, ja. Men det blev snarare så här... Jag kände sen att jag, jag vände därifrån med att eh, tänka- att den där människan- Säger ju till sin mamma att det var ett jävla asshole ja, som skrämde livet över mig och sa Fan, tror du själv i spöret eller? Hon kommer alltid minnas dig. Ja, du får sluta. Det var så förbannat otrevlig Johan. Jag kan inte nog understryka att detta inte på något vis är någon som helst ursäkt till den här människan. Ja, det skit jag i. Ja, ja. Jag menar, går man omkring och valsar i skogen för sig själv i telefon, när det väl dyker upp någonting, då blir man rädd. Mm. Jag vet ju själv hur det är när jag har sprungit ute Framförallt nu när det blir mörkt mm. När jag springer ut och sen har jag bara kanske pannlampan Och inga kläder alls Så har musik i öronen när, mm. när man väl helt plötsligt hör någonting Då tänker jag direkt att det är socialen eller vildsvinen som kommer <laughs> Ja, möjligtvis en grävling Jag har funderat lite över mitt eget beteende Under helgen som har varit Alltså du känner ju mig Oja. Det är inte så många. Det är inte så många andra <laughs> som gör det <laughs> Mm. Eh, vi har ju någon gång ibland kanske berört det här om hur jag blir när jag måste ta beslut eh, vanligtvis så går det väldigt bra mm. speciellt på jobbet eller om jag vet vad jag vill säga eller om jag, det är så här att ja men när jag vet saker då, då har jag inga problem att ta beslut men jag är verkligen världens sämsta människa på att ta beslut över sånt som jag faktiskt inte bryr mig om jag kan inte komma till skott det är så här, ja men... Eh, vill du ha den här glassen eller den här glassen? Och, och när jag känner att fan, jag, jag bryr mig verkligen inte. Jag kan ta vilken som helst. Då kan inte jag ta beslut. Hur? Mm. Hur ska jag komma över den tröskeln? För det här har ju varit så så länge jag kan minnas. Bästa exemplet var ju när jag var, träffade en annan vän för kanske 15 år sedan eller någonting och vi verkligen skulle gå till affären. Och hon var precis likadan Det är precis likadan. Vi var så länge på affären. Det var så här, ja men vad ska vi äta då? Nej men det spelar ingen roll, vad tycker du då? Nej men det spelar faktiskt ingen roll. Nej, inte för mig heller. Så vad ska vi äta då? Nej men det spelar ingen roll. <laughs> det spelar ingen roll. När saker och ting inte spelar någon roll för mig så kan jag fan inte komma på hur jag ska ta ett beslut. Jag behöver hjälp Johan. Tärning kanske? och jag kan tydligen inte hjälpa mig själv i de här vilket ju gör att jag framstår som världens mest osäkra människa vilket jag ju verkligen inte är egentligen. Men när det gäller matbiten så tycker jag att det kan finnas en lösning på allting. Mm. För det är alltid bara att föreslå mer ängsvis. Ja, för fan. jag måste komma ihåg det alltid. För fan, vad bra. det har nästan ingenting av kostcirkeln, men ändå allt. Hej, hej, hej, hej. hej. Här, för en tid sedan så, så nuddade vi vid ett samtalsämne här som vi, som vi avbröt. Ja, precis. Och eh, vi pratade lite grann om eh, i, in intromusik till olika tv-program och sånt. Mm, för vi trodde, och, eller jag trodde ju något som inte stämde. Ja, så. vi kanske ska vara mer specifika då, eller mm -hmm. trodde trodde. Jag vet inte riktigt, du var, du, du var väl inte så där så att du drog svärd direkt, men... Nej, tyvärr. Eh, men, det kommer. <laughs> men eh, vi pratade om sagostunden och boktipset. Ja. Och vi kom fram till att det är ju faktiskt två olika institutioner inom eh, Sverige, svensk television mm. mm. televisionshistoria. Ja, men precis. Jag tänker att vi ska, ska vi titta på introt och lyssna på musiken. Det finns ju till sagostunden på, på internetet. Åh, oh, det är ju klaxisen. Ja, det är krokan som mm. har jättelånga ben och så i väskan. Och... Ja. och det kommer ut en hel... Eh... Hög med folk. Ja. Det är en sån här clown -bil, fast väska istället. Ja, precis. Brallen där. <laughs> jag älskar den här färbron som har tidningen som... Alltså, man är, jag vet lite så bestämt vad han tillhör för typ av ras. Ja, art, men precis. Ja, jag någonstans... menar inte ras utan jag menar art. Ja men alltså, någon slags mullvad eller så. Ja. Mm. Och så blir han ersatt av ett gäng alltså, och de sätter sig klassiskt. på matta och flyger iväg. Han mm, får inte följa med. Jo, jo det kommer att det, det ordnar sig. För han springer i kapp och hoppar i väskan som flyger oh, iväg till Stjärnars land. Åh, right. oh, det är Astrid! Idag ska vi läsa en saga som heter Spelen och var nästa oh, lite Det har varit nästan lite tårögd. Det var inte jag beredd på alls. Tänk att en kvinna eller en person överhuvudtaget kan bara en sån här otrolig glädje-nostalgisk kick. <laughs> ja, verkligen. Oh, Astrid Lindgren dyker upp i slutet av Sagostundens introduktion. och <laughs> Wow, mitt hjärta. Ja, ja, ja, ja, ja. Yes, yes, no. Boktipset var ju den här andra låten då, som jag trodde var Sagostunden. Just det, ja. mm. och det är en... Melodi som går -na na. -na, -na. <qười> Och det där är Om jag inte har helt fel Plockat från någon amerikansk Country-låt eller poplåt mm -hmm. Eller något sånt där från 1800 Frost Nej men det visste ja. jag absolut inte Vi Kul. kan ju Om du vill så kan vi ju äg, Gräva oss ner i det och försöka ta reda på vad det är här och nu. Om du vill, ja, jag vet inte. Men, så, jo, men gör det, för nu vart jag faktiskt ja. ganska nyfiken. Ja, nu ska vi mm. se här. Låten som nynnas är The Swimming Song från musikalbummet Attempted Mustache från okay. 1973 av Loudon Wainwright III. Mm. Wow, that's a mouthful. Jo... Jag drog en fråga från Ask. Ja, just det. Den frågan är... Vilken gova kommer du aldrig att glömma? Och jag kom på en sak här som jag tycker är lite roligt. Kör! När jag växte upp så bodde jag och min familj granne med min farmor och farfar. Mm. Vi brukade fira alla diverse högtider och sådär med dem bland annat födelsedagar och julafton och nyårsafton och liknande. Jag kan väl ha varit kanske en 7, 8 år. Du vet när man är i den här åldern när julafton är så fantastiskt speciellt. Man kan nästan inte sova på nätterna när man går och tassar runt och bara väntar och väntar på att True. familjerna ska komma och att man kanske får en present som man liksom skulle, kommer kunna spendera mycket tid med framöver. Gärna en hårt, ett hårt paket och naturligtvis med någon form av leksaker eller sådär. Ja. Och så fick jag då en, ett paket av min farmor och farfar. Ungefär storleken som en skokartong, vilket är ju ganska lovande. Ett hårt paket. Skitbra. Mm -hmm. Och så öppnade jag det där. Jag har aldrig blivit så besviken i hela mitt liv. Jag fick för i helvetet ett paket snabbmakaroner. Nej, vad fan? Vad var det? Var det en pick till... Uh, att det bodde på en jävla fattighus hus som vi inte hade råd med, med, med mat Nej, Eller bara... de tyckte väl det var en rolig grej Nej, men det är väl inte en rolig grej men någonting för tre spänn liksom. Uh, Nej, och jag minns och... det fortfarande. Det är ju inget fel naturligtvis med att få makaroner men okej, okay, det, det var inte en vanlig grej i mitt liv att få ett paket sådana här makaroner av min farmor och farfar som liksom uh, uh, la ner lite extra krut annars på julafton och sånt där för att oh, liksom, kunna ge sina barnbarn någonting minnesvärt. Jag har den också. För mm, fint. Mm. Mm, jag ska bara ta upp den här jävla russen, förlåt. Jo, det här var också äh, en jul. Äh, mm. äh. Jag vill säga ja, det är väl klart att det är jul, för det är väl då man ger varandra gåvor, men det är det faktiskt inte. Nej, man kan ju göra det annars också. Det har hänt. Det här är i alla fall en jul. Mm. Och äh, jag. Jag vet inte riktigt hur det här kom till, mm. men jag har. Inte köpt julklappar till alla i familjen för de pengar som jag äh, hade fått att få köpa julklappar för. Mm. Utan jag, jag hade köpt grejer till mig själv istället. Ja, det är bra. Ja, det var en jättebra idé. Och sen så, så vill jag minnas att, att äh, min kära mor då. Äh, kom på det här, eller snarare märkte att det saknades klappar från mig till ah. framförallt mina syskon. Ja, ah, okej. Okay. Mm -mm. <laughs> uh, men det var ju lätt fixat för jag hade ju redan köpt grejer så jag går bort de grejer som jag egentligen har <laughs> köpt till mig själv. <laughs> <skratt> så, så, så vad fick de stackarna? <skratt> <skratt> jag vet inte hur jag törs det <skratt> Jo, nu, nu måste du Vet du vad, jag kommer faktiskt inte ihåg Vad det var brorsan fick Men syran fick en skitbra skiva Och eh, en, ett album Mm. kommer inte ihåg vad det var för skiva Men hon fick en skiva i alla fall Och mm. hon gillar ju musik och jag gillar musik Och vi gillar faktiskt bitvis rätt så mycket likadant musik Ja, ah, vilken tur då uh, Så det var ju lite flaxigt faktiskt Men skivan <laughs> ja. var egentligen Initialt sett till mig Har vi kommit fram till? Vi har kommit fram till Är det dags nu? Det är dags nu För veckans vecka <laughs> Jag gofade, jag var ju tyst mellan armen där i alla fall. Väckans veckans... Veckans tjosan. Mm. Mm. Veckans Ida, vad har du? Jag har kikat sh på film. Och äter popcorn. Och jag liksom inser att jag har ätit för lite popcorn i livet. Så när riktiga hemma poppade popcorn. Just. slår ju det mesta i popcorns väg. Jag tycker i och för sig det är det gott när man går på bio och käka popcorn. Men jag tycker att de kan kännas lite torftiga. Mm. Mikropopcorn skulle jag aldrig få för mig att äta nu för tiden. Jag tycker som att plastskit gör det. Men jag säger istället till alla människor att poppa egna popcorn. Det är. Billigt och lätt och är fantastiskt. Häromdagen så köpte jag faktiskt en, en, en papperstidning. Wow! Ja, eller hur? Det såg jag var ju våldsamt trevligt. Jag, jag läser ju mm -hmm. nästan alla mina nyheter och sånt där på, på det spännande nätverket Internet. Ja, visst. Och där får man ju sig till med, med Och där man är dessutom, kan man ju dessutom helt analog. Man är ju helt i synk med nyheterna. Mm. De slängs ju upp där innan de går... Går i tryck så att säga. Ja. Men det som var så trevligt var ju ändå att läsa liksom ledare och läsa artiklar mm. och lite annat sånt där kraft som fanns. Och både diten och datten. Och, och, och, ja, faktiskt, det var skitlänge sedan jag läste en papperstidning. Mm. Jag avslutade hela kalaset med att eh, lösa korsordet i Nämen. den här tidningen Nysigt. också. Jajamän. Mm. Så det var faktiskt riktigt, riktigt trevligt. Samtidigt som jag vräkte, hade väckt på en, en, en brasjävel i, oh, i vardagsrummet. Ja, jag känner mig otroligt gubbig och, och skön faktiskt. Fan vad skönt att du går in i din style. Vi alla vet ju att du är där. Men... Ja, men det var, var procentet verkligen. Det var mm. väldigt trevligt. Så jag rekommenderar att eh, köpa för Bövelen en... Eh, Pappers, äh, papperstidning. Mm. Och då menar jag inte magasin, utan jag menar ju just en ny, nyhetsblad. Ja. Valfritt. Eh, kanske eller i är så är det trevligt om ni sitter runt om i landet att köpa framförallt ert lokala blad. Mm. För det kan vara bra att stödja faktiskt. Så mm. jag säger tjosan till, till papperstidning och lokalblad. Tjosan! Ja, yeah, det här Ida är en podd vi sen ska glömma ja. hör du, Det är ju supertrevligt med våra kära lyssnare som hör av sig till oss Och mm, hur hittar man till oss då, lättast? Lättast är att gå in på den sidan som vi har. Som man kan hitta med <skratt> adressen. <skratt> tangentbord och internet. Det <skratt> krävs en internetuppkoppling. Mm -hmm. JohanOckIDA.se Där finns det länkar till många sociala medier. Där ni kan få kontakt med oss. Så gör det. Mm. Gör det. Eller gör maila det. oss direkt via info.johanOckIDA.se Mm. Det går bra det. Ja. Vad kul. Ja, ja, precis. Jag tänkte att annars säga så, här. annars bor vi i en stad som är Reskestuna så håll ögonen öppna om ni är där. Ja, stället på Fristadtorget och vråla tillräckligt högt. Den här socken eller byn är inte tillräckligt stor ändå så det kommer att höras vi hör er. Då blir det att äh, hålla ut och simma emot vind till, äh, till nästa vecka då, <laughs> ja, helt enkelt. <äntligen. laughs> vilken tur. Det här blir att kämpa i. Ja, för fan. Apropå Chevy Chase mm? Jag tänker alltid på Att hans kinder ser ut som Någon sorts förkrympta vändeplaner. måste ni